Bismillahirrahmanirrahim Dengan menyebut nama Allah Yang maha pemurah Lagi maha penyayang Demi rombongan yang bersaf-saf dengan sebenar-benarnya dan demi rombongan yang melarang dengan sebenar-benarnya dari perbuatan-perbuatan maksiat. Dan demi rombongan yang membacakan pelajaran. Inna ilaha kulah waheed. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar esa. Rabbul Samaat wal-‘Arb wa ma bainahumaa wa Tuhan langit dan bumi dan apa yang berada di antara keduanya dan Tuhan tempat-tempat terbit matahari. Inna zayyan al-Sama al-Dunya bi zinaatil Kawaqib. Sesungguhnya kami telah menghias langit yang terdekat dengan hiasan yaitu bintang-bintang wahai fitnah min kulli shaytanin marid dan telah memeliharanya dengan sebenar-benarnya dari setiap syaitan yang sangat durhaka Syaitan-syaitan itu tidak dapat mendengar-dengarkan Pembicaraan para malaikat Dan mereka dilempari Dari segala penjuru Untuk mengusir mereka Dan bagi mereka siksaan yang kekal. Akan tetapi, barang siapa di antara mereka yang mencuri-curi pembicaraan, maka ia dikejar oleh suluh api yang cemerlang. إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ تِينِ اللَّازِبَةِ Maka tanyakanlah kepada mereka, musyrik Mecca, Apakah mereka yang lebih kukuh kejadiannya, Ataukah apa yang telah kami ciptakan itu? Sesungguhnya, Kami telah menciptakan mereka, Dari tanah liat. بَلْ عَجِبَتَ وَيَسْخَرُونَ Bahkan kamu menjadi heran terhadap keingkaran mereka, dan mereka menghinakan kamu. Dan apabila mereka diberi pelajaran, mereka tiada mengingatnya. Dan apabila mereka melihat sesuatu tanda kebesaran Allah, mereka sangat menghinakan. Dan mereka berkata, ini tiada lain hanyalah sihir yang nyata. Aiza nitna, wakunna turabu, wa'iraman aina lam barusun. Apakah ababila kami telah mati dan telah menjadi tanah serta menjadi tulang belulang, apakah benar-benar kami akan dibangkitkan kembali?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 Fainama hia zajaratu waḥidatun, faidahum yaumun. Maka sesungguhnya kebangkitan itu hanya dengan satu teriakan saja. Maka tiba-tiba mereka melihatnya. Waqalu ya waillana hāda yaumun dan mereka berkata Aduhai celakalah kita inilah hari pembalasan Hadza yaumul faṣli alladī kuntum bihi tukazzibūn Inilah hari keputusan yang kamu selalu mendustakannya Ushurul الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. Kepada malaikat diperintahkan, kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan sembahan-sembahan yang selalu mereka sembah. Minallahe fadhounum ila cirat jahil selain Allah maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka waqifuhum innahum masqulun dan tahanlah mereka di tempat perhentian karena sesungguhnya mereka akan ditanya malakum latanaṭarum kenapa kamu tidak tolong menolong. Belhumul yoma mustaslimun. Bahkan mereka pada hari itu menyerah diri. Wa akul balabaghum ala baghiyetsalum. Sebagian dari mereka menghadap kepada sebagian yang lain. Berbantah-bantahan Pengikut-pengikut mereka berkata Kepada pimpinan-pimpinan mereka Sesungguhnya kamulah Yang datang kepada kami Dari kanan Pemimpin-pemimpin mereka menjawab, sebenarnya kamulah yang tidak beriman. Waa kanalana alaiyum min sultan, belkum tum kaum al Dan sekali-kali kami tidak berkuasa terhadapmu, bahkan kamulah. Yang melampaui batas. Faham kita. Maka pastilah putusan azab Tuhan kita menimpa atas kita. Sesungguhnya kita akan merasakan azab itu. Fa aghwaynaakum innaakum nadhrin Maka kami telah menyesatkan kamu sesungguhnya kami adalah orang-orang yang sesat Fa innahum yawma idhin fil 'adhabi mushtariqun Maka sesungguhnya mereka pada hari itu bersama-sama dalam azab. Inna kadzalika naf'alu bil mujrimin. Sesungguhnya demikianlah kami berbuat terhadap orang-orang yang berbuat jahat. Innahum kanu ila tilalahum la ilaha illa Allahu yastakbirun Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah tiada tuhan yang berhak disembah melainkan Allah mereka menyombongkan diri wa yaquluna a inna latarukum aalhatina li sya'irin majnun dan mereka berkata Apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami karena seorang penyair gila? Beljaabil Hukum Fadzal Murshidin. Sebenarnya dia Muhammad telah datang membawa kebenaran dan membenarkan Rasul-Rasul sebelumnya innakum ladza'iqul 'adaba alim sesungguhnya kamu pasti akan merasakan azab yang pedih wama tujzauna illa ma kuntum ta'malun dan kamu tidak diberi pembalasan melainkan terhadap kejahatan yang telah kamu kerjakan tetapi hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa Mereka itu memperoleh rizki yang tertentu Mereka itu memperoleh rizki yang tertentu ia buah-buahan dan mereka adalah orang-orang yang dimuliakan. Di dalam surga-surga yang penuh nikmat. Alasurim mutaqablin. Di atas tahta-tahta kebesaran berhadap-hadapan. Yutahu'alayhim bikaasinain. Diedarkan kepada mereka gelas yang berisi khamer dari sungai yang mengalir. Bayba ala'zatil sharibin. Warnanya putih bersih, sedap rasanya. ...bagi orang-orang yang minum. Tidak ada dalam khamr itu alkohol... ...dan mereka tiada mabuk karenanya. Di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya... Dan jelita matanya. Karena mereka baik makan, seakan-akan mereka adalah telur burung unta yang tersimpan dengan baik. Faqubal baghuhum, mala baghuih, yatasaluh. Lalu sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain sambil bercakap-cakap. Qaal qaa'ilun minhum inni kaana li Berkatalah salah seorang di antara mereka, "Sesungguhnya aku dahulu di dunia mempunyai seorang teman yang berkata Apakah kamu sungguh-sungguh Termasuk orang-orang yang membenarkan hari berbangkit Apakah bila kita telah mati dan kita telah menjadi tanah dan tulang belulang. Apakah sesungguhnya kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan? Berkata pula lah ia, maukah kamu meninjau temanku itu? Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahid. Maka ia meninjaunya, lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka menyala-nyala. Qawlillah Inkitta lTurbin. Ia pun berkata, demi Allah, sesungguhnya kamu benar-benar hampir mencelakakanku. Walau la Rabbi, minal Jikalau tidaklah karena nikmat Tuhanku Pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka Maka apakah kita tidak akan mati? illa mautatan melainkan hanya kematian kita yang pertama saja di dunia dan kita tidak akan disiksa di akhirat ini inna hadzalahu alfaujul 'adzim sesungguhnya ini benar-benar kemenangan yang besar Lamisli haza, fal yamal Untuk kemenangan serupa ini hendaklah berusaha orang-orang yang bekerja. Adalikah kauun nuzulan am shajatul zakum? Makanan syurga itukah hidangan yang lebih baik, ataukah pohon zakum? Inna ja'alnaha fitnata liz Sesungguhnya kami menjadikan pohon zakum itu sebagai siksaan bagi orang-orang yang zalim. Inna ha syajaratan takhruju fi asli jahim. Sesungguhnya dia adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka jahim. Mayangnya seperti kepala syaitan-syaitan. Maka sesungguhnya mereka benar-benar memakan sebagian dari buah pohon itu maka mereka memenuhi perutnya dengan buah zakum itu. Mumma inna lahum 'alaiha la shauban min Kemudian sesudah makan buah pohon zakum itu pasti mereka mendapat minuman yang bercampur dengan air yang sangat panas umma inna narji'uhum ila al-jahim kemudian sesungguhnya tempat kembali mereka benar-benar ke neraka jahim innahum al-fawaabaa'ahum daallin karena sesungguhnya mereka mendapati bapa-bapa mereka dalam keadaan yang sesat. Lalu mereka sangat tergesa-gesa mengikuti jejak orang-orang tua mereka itu. Dan sesungguhnya telah sesat sebelum mereka. Quraish, sebagian besar dari orang-orang yang dahulu. Waladada arsalna fihi muzdirin. Dan sesungguhnya telah kami utus pemberi-pemberi peringatan, rasul-rasul di kalangan mereka. Tauburkaika nafibatul muzdirin. Maka perhatikanlah. Bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu? Illa ibadatillahi mukhlafun kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa tidak akan diazab. Walladana dana Nuhu, salingma al mujibun. Sesungguhnya Nuh telah menyeru kami. Maka sesungguhnya, sebaik-baik yang memperkenankan adalah kami. Dan kami telah menyelamatkannya dan pengikutnya dari bencana yang besar. Dan kami jadikan anak cucunya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 Sesungguhnya, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya, dia termasuk di antara hamba-hamba kami yang beriman. Kemudian kami tenggelamkan orang-orang yang lain Dan sesungguhnya Ibrahim benar-benar termasuk golongannya Nuh. Ingatlah ketika ia datang kepada Tuhannya dengan hati yang suci Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya Apakah yang kamu sembah itu? Apakah kamu menghendaki sembahan-sembahan selain Allah dengan jalan berbohong? Maka apakah anggapanmu terhadap Tuhan semesta alam? Lalu ia memandang sekali pandang ke bintang-bintang. Kemudian ia berkata, Sesungguhnya aku sakit. Lalu mereka berpaling daripadanya dengan membelakang. Kemudian ia pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala mereka Lalu ia berkata, apakah kamu tidak makan? Kenapa kamu tidak menjawab? Lalu dihadapinya berhala-berhala itu Sambil memukulnya dengan tangan kanannya dengan kuat Kemudian kaumnya datang kepadanya dengan bergegas Qala ata'budunama tanhitun Ibrahim berkata, "Apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu? Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu." "Qalu binu lahu bunyanan fa'alquhu fil jahim." Mereka berkata, Dirikanlah satu bangunan untuk membakar Ibrahim, lalu lemparkanlah dia ke dalam api yang menyala-nyala itu. Mereka hendak melakukan tipu muslihat kepadanya, maka kami jadikan mereka orang-orang yang hina. Dan Ibrahim berkata Sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Tuhanku dan dia akan beri petunjuk kepadaku Rabbi habli minas salihin Ya Tuhanku anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang salah Maka kami beri dia Kabar gembira Dengan seorang anak yang amat sabar Fala ma balag ma'ahu Assahya qala ya Bunaya inni Ara fil manami Anni nambahuk fa anzur ma za tara qala ya a batis'al ma tu'am sadajiduni maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim Ibrahim berkata, Hai anakku, Sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, Wahai bapakku, Kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, InsyaAllah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Balammak <tuh> Tadkalah keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya. Nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, Hai Ibrahim. Sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu Sesungguhnya demikanlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik Inna hada lah huwal bala'ul mubi Sesungguhnya ini, benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Salamun ala Ibrahim yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Innahu min ibadinal mu'minin. Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishaq, Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishaq, seorang Nabi yang termasuk orang-orang yang saleh. وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنُوا وَظَالِمٌ nafsihi مُحْسِنُوا Kami limpahkan keberkatan atasnya dan atas ishak. Dan di antara anak cucunya ada yang berbuat baik dan ada pula yang zalim terhadap dirinya sendiri dengan nyata. Dan sesungguhnya kami telah melimpahkan nikmat atas Musa dan Harun Dan kami selamatkan keduanya dan kaumnya dari bencana yang besar dan kami tolong mereka Maka jadilah mereka orang-orang yang menang Dan kami berikan kepada keduanya kitab yang sangat jelas Dan kami berikan kepada keduanya kitab yang sangat jelas dan kami tunjuki keduanya ke jalan yang lurus. Dan kami abadikan untuk keduanya pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Salamun ala Musa waharun. Iaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Musa dan Harun. Inna kadzalika najzul muhsinin Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Innahuma min ibadinal mu'minin Sesungguhnya keduanya termasuk hamba-hamba kami yang beriman wa inna min al mursalin dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul-rasul. In -rasul. qala liqaumihi ala tafaqun Ingatlah ketika ia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu tidak bertakwa? Atadzgun ba'lu, atdzgun ahsan al khalitin. Patutkah kamu menyembah baik dan kamu tinggalkan sebaik-baik pencipta? Allahumma wa rabbaa abaikum al awlin, yaitu Allah tuhanmu dan tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu. فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُخْبَرُونَ Maka mereka mendustakannya, karena itu mereka akan diseret ke neraka. Illa عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَقِينَ Kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ dan kami abadikan untuk Ilyas pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Salamun ala Ilyasin Iaitu, kesejahteraan dilimpahkan atas Ilyas. Inna kathalika najizil muhsinin Sesungguhnya, Demikianlah kami beri balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Innahu min ibadina al Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Wa inna luthall min mursalin Sesungguhnya Luth benar-benar salah seorang rasul. Iznajina, hawaahla,hu ajma'in. Ingatlah, ketika kami selamatkan dia dan keluarganya, pengikut-pengikutnya semua. Illa ajuzan fil qabirin. Kecuali seorang perempuan tua, istrinya yang berada bersama-sama orang yang ditinggal. Kemudian kami binasakan orang-orang yang lain Dan sesungguhnya kamu hai penduduk Makkah Benar-benar akan melalui bekas-bekas mereka di waktu pagi dan di waktu malam Maka apakah kamu tidak memikirkannya? Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang Rasul Ith abakailal fulkil mashhul Ingatlah ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan. Kemudian ia ikut berundi, lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah Niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit Kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus Sedang ia dalam keadaan sakit Dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu wa arsalnahu ila maut alfin atau yezidun dan kami utus dia kepada seratus ribu orang atau lebih. lalu mereka beriman. karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu. Tanyakanlah ya Muhammad kepada mereka orang-orang kafir Makkah, apakah untuk Tuhanmu anak-anak perempuan dan untuk mereka anak laki-laki? Amkhalaqanal malaihkata inataan Wahum syahidun Atau apakah kami menciptakan malaikat-malaikat berupa perempuan Dan mereka menyaksikannya Ala innahum min ifkihim layakulun Min ifkihim layakulun Ketahuilah bahawa sesungguhnya mereka dengan kebohongannya benar-benar mengatakan Allah beranak dan sesungguhnya mereka benar-benar orang yang berdusta. Apakah Tuhan memilih mengutamakan anak-anak perempuan Daripada anak laki-laki Apakah yang terjadi kepadamu Bagaimana caranya kamu menetapkannya Maka apakah kamu tidak memikirkan Amlakum sultan mubim atau apakah kamu mempunyai bukti yang nyata bertu bi kitabikum in kuntum sadikin maka bawalah kitabmu jika kamu memang orang-orang yang benar waja'alu bainahu wa bainal jinnati saban dan mereka adakan hubungan nasab antara Allah dan antara jin. Dan sesungguhnya, jin mengetahui bahwa mereka benar-benar akan diserak ke neraka. Maha suci Allah. Dari apa yang mereka sifatkan. Illa ibadat Allah Mulkin, kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa. Baina kum wa nata muddun, maka sesungguhnya kamu dan apa-apa yang kamu sembah itu. ما انتم عليه بفاتنين sekali-kali tidak dapat menyesatkan seorang terhadap Allah kecuali nan huwa salil jahim kecuali orang-orang yang akan masuk neraka yang menyala wama minna illa lahum maqamum tidak ada seorang pun di antara kami malaikat, Melainkan mempunyai kedudukan yang tertentu Dan sesungguhnya Kami benar-benar bersaf-saf Dalam melaksanakan perintah Allah dan sesungguhnya kami benar-benar bertasbih kepada Allah Sesungguhnya mereka benar-benar akan berkata kalau sekiranya di sisi kami ada sebuah kitab dari kitab-kitab yang diturunkan kepada orang-orang dahulu Benar-benar kami akan jadi hamba Allah yang dibersihkan dari dosa tetapi mereka mengingkarinya Al-Quran Maka kelak mereka akan mengetahui Akibat keingkarannya itu Dan sesungguhnya telah tetap janji kami Kepada hamba-hamba kami yang menjadi rasul innahum lahumul munsurun iaitu sesungguhnya mereka itulah yang pasti mendapat pertolongan wa inna jundana lahumul ghalibun dan sesungguhnya tentara kami itulah yang pasti menang Maka berpalinglah kamu Muhammad Dari mereka sampai suatu ketika Dan melihatlah mereka Maka kelak mereka akan melihat azab itu Maka Apakah mereka meminta supaya siksa kami disegerakan? Fa idza nazala bisahatihim fa sa'abahul munzirin. Maka apabila siksaan itu turun di halaman mereka, maka amat buruklah bagi hari yang dialami oleh orang-orang yang diperingatkan itu. Dan berpalinglah kamu dari mereka hingga suatu ketika Dan lihatlah, maka kelak mereka juga akan melihat Subahana Rabbika Rabbil Izzati amma yasifun Maha Suci Tuhanmu yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka katakan. Wassalamu'alaikum. Dan kesejahteraan dilimpahkan atas para Rasul. Walhamdulillahilladzalim. Dan segala puji bagi Allah seru sekalian alam.